Kapittel 21 Dersom noen blir funnet drept, liggende på marken, på den jord som Jehova din Gud gir deg, for at du skal ta den i eie, og det ikke er blitt kjent hvem som slo ham ihjel, da skal dine eldste og dine dommere gå ut og måle avstanden til de byene som er rundt omkring den drepte, og det skal vise seg hvilken by som er nærmest den drepte. Og de eldste i den byen skal av storfe ta en ung ku som ikke er blitt brukt til arbeid, som ikke har trukket i åk og de eldste i den byen skal føre den unge kua ned til en elvedal, hvor det alltid renner vann, og som vanligvis ikke er blitt tyrket opp eller tilsådd, og de skal bryte nakken på den unge kua der i elvedalen. Og prestene, Levi's sønner, skal tre frem. for dem har Jehova din Gud utvalt til å gjøre tjeneste for ham, og til å velsigne Jehovas navn, og ved deres munn en vær strid om en enhver voldshandling avgjøres. Så skal alle de eldste i den byen som er nærmest den drepte, Vaske sine hender over den unge kua som de brøt nakken på i Elvedalen, og de skal svare og si, Våre hender har ikke utgjett etter blod, heller ikke har våre øyne sett at det ble utgjett. Krev ikke ditt folk Israel som du har løskjøpt til regnskap for det, Jehova, og legg ikke skylden for uskyldig blod i ditt folk Israels midte. Og de skal ikke bli krevd til regnskap for blodskylden. Og du, du vil fjerne skylden for uskyldig blod fra din midte, fordi du gjør det som er rett i Jehovas øyne. Dersom du drar ut i striden mot dine fiender, og Jehova din Gud har gitt dem i din hånd, og du har ført dem bort som fanger, og du blant fangene har sett en kvinne med vakker skikkelse, og du har blitt knyttet til henne, og har tatt henne til å være din hustru, da skal du føre henne midt inn i ditt hus. Hun skal nå rake sitt hode og stelle sine negler, og ta av seg sitt fangenskapskappe, og bo i ditt hus og gråte over sin far og sin mor en hel månemånt. Og deretter kan du ha omgang med henne, og du skal ta henne i eie som din brud, og hun skal bli din hustru. Og det skal skje, hvis du ikke har funnet behag i henne, at du da skal sende henne bort, etter hennes egen sjels ønske. Men du skal ikke under noen omstendighet selge henne for penger. Du skal ikke behandle henne tyrannisk, etter at du har ydmyket henne. som en man har to hustruer, en som han elsker, og en som han hater, og både den han elsker og den han hater har født ham sønner, og den førsteføtte sønnen er sønn av den han hater, da skal han, den dagen han gir sine sønner til arv, det han måtte ha, ikke ha lov til å behandle sønnen til den han elsker, som sin førsteføtte, på bekostning av sønnen til den han hater, han som er den førsteføtte. For han skal anerkjenne sønnen til den han hater, som den førsteføtte, vi å gi han to deler av allt som finnes hos ham, ettersom denne er den første frukt av hans manns kraft.» Retten til stillingen som førstefødt tilhører ham. Dersom en man skulle ha en sønn som er gjenstridig og opprørsk, som ikke lytter til sin fars røst eller sin mors røst, og de har tilrettevist ham, men han ikke hører på dem, da skal hans far og hans mor gripe tak i ham og føre ham ut til de eldste i hans by og til porten på hans sted, og de skal si til de eldste i hans by, «Denne sønnen vår er gjenstridig og opprørsk. Han lytter ikke til vår røst, og han er en frotser og en dranker. Da skal alle mennene i hans by steine ham, og han skal dø. Slik skal du fjerne det som er ondt fra din midte, og hele Israel kommer til å høre det, og i sannhet frykte. Og dersom det hos en man er en synd som fortjener dødsdom, og han har lidd døden, og du har hengt ham på en pel, da skal hans døde kropp ikke bli natten over på pelen. Men du skal ubetinget begrave han den dagen, for den som er hengt er noe som er forbannet av Gud.» og du skal ikke besmitte din jord som Jehova din Gud gir deg til arv.